Meditație la Deuteronom, capitolul 28, versetul 13. Domnul te va face să fii cap, nu coadă. Ucenicii Domnului trebuie să fie conducătorii duhovnicești ai lumii, să fie călăuze spre viață a celor ce sunt în întunericul morții. Trupul lumii acesteia are cap pe smeriții credincioși ai Domnului Isus. Cel mai umil credincios trebuie să nu uite că are un mare rol pe pământ. Să fie cap, nu coadă. Să fie călăuză, nu să fie călăuzit. Să fie stăpân, nu să fie stăpânit. Să fie învățător al lumii, nu învățat de lume. E falsă smerenia din partea unor credincioși care se lasă în încoace și încolo de oamenii lumii acesteia, de anumite învățături, fie ele chiar religioase, jertfiind principiile clare ale adevărului mântuitor. Trebuie să fim o personalitate prin Hristos în lume. Nu ne-a făcut El preoți? Cum de mai suntem elevi a învățăturilor începătoare și false ale acestei lumi? Nu ne-a făcut El împărați? Cum de, mai lăs, cum de ne mai lăsăm biruiți și stăpâniți de anumite plăceri trupești și influențe ale Duhului Lumii? Să nu fim timizi, fricoși sau leneși și lași! Nu suntem noi trimiși și împuterniciți ai Dumnezeului cel greșnic în lume? Să admitem oare ca Domnul Iisus să fie înghesuit în fundul inimii și vieții noastre ca într-o ladă? Nu trebuie să-L înălțăm cât mai sus, așa cum spunem psalmul 145.1, pentru ca tot să-L vadă și să vină la El pentru a fi mântuiți? Oare credința noastră s-o târâm după noi ca pe o coadă? Din potrivă, ea trebuie să stea în fruntea vieții și a preocupărilor noastre și să fie puterea dominantă în noi și în alții. Să nu uităm nicio clipă că Domnul Iisus ne-a pus în lume să fim cap, nu coadă. Să-L rugăm necurmat pe Domnul să ne dea o minte sănătoasă și ageră pentru a putea fi conducătorii spirituali ai lumii spre viață veșnică. Amin.